בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילת ד', מיוסד על תורה ד' בליקוטי מוען תיניאנה. ואני תפילתי לך, אדוני, עת רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. אדוני, שמע תפילתי, האזינה אל תחנוני באמונתך, ענני בצדקתך. למען שמך ה' תחייני, בצדקתך תוצאי מצרה נפשי. אני בצדק אכזף פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. ריבונו של עולם מלא רחמים, זכני ברחמיך רבים, ליתן צדקה הרבה תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל, ובכל שעה. ותיתן לי כוח וגבורה לחוף את יצרי ואת ליבי הקשה. לשבר האכזריות שבלבבי, להופכו לרחמנות. להתנדב, ליתן צדקה הרבה בפיזור גדול יותר מטבעי ורצוני, בלי שום הקפדה כלל. כמו שכתוב, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנות תרום בכבוד. ואזכה ליתן צדקה בשתי ידיים, בשמחה גדולה ובלב טוב, ולא יראה לבבי בתיטי לו, ותהיה עדי פתוחה תמיד, ליתן להנידי מחסורה אשר יחסר לו. ואזכה לקיים מקרא שכתוב, בטוח תפתח את ידך לו, ועבד תעוויתנו די מחסורה אשר יחסר לו. ותזמין לנו עניים הגונים לזכות בהם, ותשמרנו ותצילנו מהעניים שאינם מעוגנים. אנא אדוני, עוזרני להתחיל ליתן צדקה הרבה באמת כרצונך הטוב, ובזכות מצוות צדקה תעזרני ותפתח לי ותרחיב לי כל הפתחים והשערים לקדושה. כי אתה ידעת את לבבי, ריבונו של עולם, כמה קשה לי להתחיל שום התחלה בעבודת אדוני באמת, בכל עניין עבודה ועבודה שאני רוצה להתחיל, קשה וכבד עליי מאוד מאוד, עד אשר כשל כוח הסבל. וכמה וכמה חבלי לידה, וכמה וכמה גניחות וצעקות ושבעות וזעקות וצבחות, וכמה וכמה מיני קולות של אח ואבוי. וכמה וכמה הנחות מאום כדליבה, וכמה וכמה כפילות והטיות אנו צריכים קודם שאנו זוכים להתחיל איזו התחלה באיזו עבודה. ומגודל הכבדות העצום עדיין לא התחלתי לעובדך באמת. כמו הרת תקריב לדדת, תכיל תזעק בחבליה, כי נעינו מפניך אדוני, ארינו, חלנו, כמו ילדנו רוח. וכבר עברו עליי ימים ושנים הרבה משנותיי הקצובים במספר תחת ידיך, ועדיין לא התחלתי התחלה גמורה בעבודתך באמת. עבר קציר, כלה קיץ, ואני לא נושעתי. אבל עדיין אני מקווה ומצפה ומחכה ומייחל בכל עת ובכל שעה לישועתך האמיתית. כי כל עוד נשמתי בי, אני מקווה לישועה שלמה באמת. על כן אזעק ואשביה חמול על עני כמוני, דל וחלוש, כואב וגווע. כיולדה אפרער, הושיע המלך, כי קצר המצה מישתרע. ריבונו של עולם אמץ וחזק רפיון ידי. חזק ידיים רפות, ברכיים כושלות תאמץ. זקני ברחמך הרבים, שיתחיל מעתה באמת התחלה גמורה. שאתחיל מעתה לכנוס בעבודתך מיום אל יום, ולהוסיף בכל יום ויום קדושה וטהרה וחוכמה ובינה ודעת אמיתי. בכל יום ויום יאיר ביותר בתוספות אור קדושה מרובה מיום שלפניו. ותעזרני להתחיל לתת צדקה הרבה בכל עת לעניים הגונים, כי התחלת הצדקה קשה וכבדה עליי ביותר מאוד. ואין אני יודע איך לזכות לצדקה כראוי לגודל ריבוי המיניות בלי שיעור שיש לי על כי רחק ממני צדקה. אנא אדוני קרב מרוחק כמוני, חוס על רחוק מרחמנות כמוני. הושיעה ענה לרחוק מישועה כמוני. רפא נא לחולה ונדכה כמוני בגשמיות ורוחניות. אשר אין רופא בעולם לרפות חולה כזה, כי אם אתה לבד. ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים, בחסדיך העצומים, בחסדיך הנוראים. כי אתה כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. ובכל דור ודור אתה עושה גדולות עד חקר, ניסים מנפלאות עד אין מספר. ולך נאה להראות גודלך וגבורתך הגדולה, ורחמיך הרבים אשר אתה עוזר ללא כוח, ומרחם על מי שאינו ראוי לרחם מכל הצדדים. וכונן את מי שאינו ראוי לחנינה בשום אופן, כמו שכתוב, וכנותי את אשר החון וריחמתי את אשר הרחם. מלא רחמים, רחם עלי ופתח לי כל, הש... כל הפתחים והשערים של הקדושה, ועוזרני לכנוס בהם באמת חיש קל מהרה, וזכני להרבות בצדקת תמיד. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עשי מצדקה ותזכני לקיים מצוות צדקה בשלמות, בפיזור גדול, כי רצונך טוב באמת. ותרחיב לי כל הפתחים של הקדושה. פיתחו לי שערי צדק, אבו בה מודה זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. פיתח לנו שער בעת נעילת שער, בזכות הצדיקים האמיתיים, אשר אין שום שער סגור בפניהם לעולם. שאו שערים ראשי חם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד, אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשי חם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד, אדוני ובכן תזכנו בזכות הצדקה הקדושה ובזכות הצדיקים האמיתיים הזקנים שבקדושה. שנזכה להכניע ולשבר ולעקור ולבטל שורש יניקת מצח הנחש שהוא שורש חוכמת הטבע. עד שנזכה לעקור ולכלות ולשבר ולבטל חוכמת הטבע והאפיקורסות מן העולם. ותעזרנו להוציא ניקתם וחיותם מהם על ידי כוח הצדקה דקדושה של כלליות עמך ישראל הכשרים. ונזכה להעלות ולברר כל הדעת וכל הימים הנפולים של כל הזקנים המאריכי הימים שבדור שאין בהם שלמות, שאין מוסיפים קדושה בכל יום מימי חייהם, אשר על ידם יונק חס ושלום מצח הנחש שהוא שורש חוכמת הטבע. אנא אדוני, רחמן מלא רחמים, זקנו להרבות בצדקה באמת, בקדושה גדולה, עד שנזכה לתקן זאת בשלמות, להכניע ולשבר ולבטל מלך זקן וכסיל. כי אתה ידעת את כל אשר עבר עלינו על ידו, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצעטנו. תן לנו תקווה ולא נובד, הוציאנו מבין שיניו, הצילנו או נא אויבינו ורודפנו. ורחם עלינו ועוזרנו והושיענו שנזכה לקדש את כל ימינו בקדושה גדולה. ותעזור לי אבי שבשמיים אב הרחמן, שאזכה להתחיל מעתה לכנוס בעבודתך באמת. ואזכה להוסיף בכל יום ויום אור קדושה ודעת, בכל יום ויום ימי חיי יאיר באור גדול. וכל יום שיבוא אחריו יאיר ביותר בתוספת קדושה ודעת, עד שאזכה למלאות ימיו ושנותיי בתכלית השלמות בקדושה גדולה באמת. ואזכה ביום פקודתי לבוא ולכנוע צפניך עם כל הימים שלי אשר ניחה על פני האדמה, שיהיו כולם שלמים וקיימים ומהירים באור גדול. על שיהיו ראויים להלביש את נשמתי בהם, לעלות ולבוא לפני כיסא כבודיך בלבושי נהירים, ולה אהול בכיסופה קמך. מלכי ואלוהי אליך אתפלל כי אתה רב להושיע. זקני וקדשני בקדושתך העליונה בכל עת ועת. ולהוסיף קדושה וטהרה בכל יום ויום, עד שאזכה להיות נמנה בכלל הזקנים דקדושה. מלא רחמים על כל החפצים להתקרב אליך, שומרני והצילני מפגם הזקנים המאריכי ימים שאין בהם שלמות. קרבני לצדיקים האמיתיים הזקנים דקדושה. כי כבר התחלת לקרבני אליך, ואין נאה לך לעוזבני. זכני מעתה להתקדש ולהיטהר בקדושתך באמת, עד שיהיה ראוי להיות נמנה באמת בין הזקנים דקדושה. ואל תבישני מסברי ואל תחפירני מתקוותי. ריבונו של עולם בעל הרצון, בעל הרחמים, ראהבה דחול ראהבין, סטימה דחול סטימין, עתיק דעתיקין. אשר הודעת לצדיקיך אמיתיים, שלוש עשרה של רחמים הכלולים, בתלסר תיקוני דיקנה קדישה. וחמול עליי ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים, ברחמיך הגנוזים, שאין בהם שום אחיזת דין כלל. וזקנו לשוב בתשובה שלמה לפניך ולהתקרב לעבודתך באמת. כי אתה יודע באמת כמה אני רחוק מקדושתך האמיתית, וכמה אני צריך להתבייש בפני הפשוטים שבישראל. מכל שכן בפני קשרי הדור, מכל שכן וכל שכן בפני הצדיקים האמיתיים שבדור. אבל על רחמיך הרבים אני בוטח שעדיין יש לי תקווה לתקן את ימיי הפגומים מאוד מאוד ולהיטיב את מעשיי, לחדש כנשר נשר ימיי שעברו בחושך. על כן אני תולה עיניי אליך ומצפה לישועתך עד שתחונני ותחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת, חשקל מהרה, עד שאזכה להיות כרצונך טוב באמת. חוסה עלינו קרוב רחמיך ועוזרנו וזקנו בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים הזקנים שבקדושה. שנזכה לעורר ולגלות ולהאיר הערת מצח הרצון שהוא רצון שברצונות. ויתגבר מצח הרצון על מצח הנחש להכניע ולשבר ולהקור ולבטל זוהמת מצח הנחש מן העולם שהוא חוכמת הטבע. ויתבטל חוכמת הטבע והאפיקורסות מן העולם. ויתגלה ויאיר מצח הרצון בעולם, ויתגלה בעולם שאין שום דרך הטבע כלל. רק הכל מתנהג ברצונך טוב לבד, ותתפשט האמונה הקדושה בעולם. ויאמינו הכל כי אתה בראת עולמך ברצונך טוב אחר ההיעדר הגמור. והוצאת כל העולמות מעין המוחלט ליש, ובראת היש מעין. ואתה מנהיג עולמך ברצונך לבד, ואין שום חיוב הטבע כלל. ותיתן לנו חכמים אמיתיים דקדושה, ותיתן להם כוח, שיקשרו כל הרצונות לשורש הרצון, למצח הרצון. לרצון שברצונות, עד שיתגלה ויעיר הערת הרצון בעולם. ונזכה כולנו לכסוף ולהשתוקק תמיד לעבודתך באמת ברצון חזק ותקיף מאוד. ותסכן ולשמוע כל הקריאה של הימים טובים הקדושים, אשר הם קוראים ומגלים את הרצון, כי ברחמך הרבים עשית עמנו ניסים ונפלאות גדולות ונוראות פילי פלאות, בכל השלוש רגלים, מועדי ה' מקראי קודש. כי בחג הפסח הקדוש הוצאת אותנו ממצרים באותות נוראות, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה. ככל אשר עשית לנו, אדוני אלינו במצרים לעינינו. ובחג השבועות הקדוש נתת לנו את תורתך הקדושה באותות גדולות ונוראות. בקולות וברקים עלינו נגלית, ובקול שופר עלינו הופעת. ופנים בפנים דיבר אדוני עמנו. ודברך שמענו מתוך האש. אשר לא נשמע ולא נראה כזאת בכל הארץ ובכל הגויים אשר לפני האדמה. וחג הסוכות הקדוש הוא זכר להיקף ענני כבוד, אשר הקפת אותנו במדבר סיני ארבעים שנה בשבעת ענני כבוד. ובעמוד ענן הלכת לפנינו יומם ובעמוד אש לילה. מה רבו מעשיך אדוני רבות עשית אתה אדוני אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר. זכנו ברחמך רבים לקבל את כל השלוש רגלים בשמחה גדולה ובקדושה ובטהרה, ונזכה בכל השלוש רגלים הקדושים והנוראים, מועדי ה' מקריאי קודש, לשמוע בכל יום טוב יום טוב את כל הקריאה הגדולה של היום טוב קודש, שמכריז וקורא ומגלה את הרצון שאין שום חיוב הטבעי כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד. וברצונך הגלת אותנו בין העקום לטובתנו, כדי לכלה פשע ולהתאם חטאת. ואתה עתיד להוציאנו לא מביניהם מהרה, ותנקום דם עבדיך השפוך. ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת, כמו שכתוב, ושמחת בחגיך. ונזכה לשמוח מאוד מאוד בכל הימים טובים, בשמחה שאין לה קץ וסוף, נגילה ונשמחה בשועתך. ויקוים מקרא שכתוב: "ישמח צדיק כי חזן נקם פעמיו יוהץ בדם הרשע, ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלוהים שופטים בארץ. ותעקור ותשבה ותכלה ותבטל כל שאגת הצוררים שהם החיות רעות הדרוסים וטרופים רבים מבני עמנו, שהם חכמי הטבע אשר ניטעו ונבוכו על ידי רשעותם בחוכמות זרות ודעות נבוכות ואפיקורסיות גדול". והם אורבים גם על בני עמך ישראל, וצודים את נפשם לקחתם חס לשלום. והם דורסים וטרופים רבים מבני עמנו, אשר נלכדו בשטות חוכמתם המוטעית, ונפלו בחוכמתם כתום יחמר, כציפורים האחוזות בפח, כי יוקשים בני אדם בעת הרעה הזאת עכשיו בדורות הללו. בחוכמת הצבע והאפיקורסות, אשר התפשטה עכשיו בעולם ביותר, אשר לא הייתה כזאת מימות עולם. אהה, אדוני, היכן נעשה? אגידה לי שאהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים. בעת צרה הזאת, אשר נתקיים עכשיו בעוונותינו הרבים, והייתה עת צרה ליעקב, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. כי פשתה המספחת הזאת בימינו בין ישראל עמך, אשר הם מחברים חיבורים רעים בדרכיהם הרעים, בדרך חוכמת הפילוסופיה, ומפיצים אותם בני ישראל, ומכניסים חס ושלום ערש חציהם הרעות והזרות והמרות. ואין מי שירגיש כאב מכה זאת. חמול על ילדי עמך ישראל, אשר הם ממשיכים עליהם העוון הזה בחבלי השווא, ואחר כך כעבות העגלה חטאה. כי בתחילה מתלבשים עצמם ברמאות ואומרים שרוצים בתקנות הנערים, ומטעים שרוצים להדריכם בדרך הישר ללמדם חוכמת הדקדוק ולבלות ימים על חוכמה זו שאינה מוכרחת כל כך. ומרחיקין עמך ישראל מעיקר הלימוד הקדוש המוכרח שהוא גמרא ופוסקים שהם עיקר יינה של תורה, ששם כלולים כל התורה שבכתב ושבעל פה. ואחר כך מוסיפים פשע על פשע ומפתים ללמוד עמהם לשונות הגויים וכתבם, עד שמכניסים אותם בחוכמת האפיקורסות. ושוחטין את הילדים בידיים ממש, ונוכרים, ודורסים, וטורפים, ועוקרים אותם בידיים משני העולמות. ריבונו של עולם, מה נאמר לפניך יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחכים? הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. אתה יודע כוונתם ומחשבתם הרעה. לא עלינו תלונתם, כי אם עליך לבד ועל תורתך הקדושה. כי לפי מחשבתם הרע הם חושבים חס ושלום להשכיח שמך ותורתך הקדושה מן העולם חלילה. אבינו שבשמיים, רחם עלינו ועל זרענו ועל כל זרע בית ישראל. חוס ורחם והושיענו בעת צרה הזאת. כי כבר הצלטנו מכמה וכמה אלפים צרות רבות ורעות. חמול עלינו גם עתה בעת הזאת בעוקבא דמשיחא. אשר נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה. ואין מי יעמוד בעדנו, כי אין מי שירגיש כאב צרה ומכה זאת. חוס וחמול עלינו ברחמך לבד, למענך עשה ולא לנו. ראה עמידתנו דלים וריקים. וקיים לנו מקרא שכתוב, למעני, למעני אעשה. כי איך יכל וכבודי לאחר לא אתן. רחם עלינו למען שמך ועצר אותנו ואת זרענו, ואת כל זרע בית ישראל מכל חוכמת הטבע. שלא ילמדו ספריהם, ולא ילכו בדרכיהם, ולא יכנוס בליבם שום סברה מסברותיהם, ולא שום דעה מדעותיהם. ונזכה כולנו ללך תמיד בדרך אבותינו אשר דרכו בה מעולם מיום מתן תורה עד היום הזה. ללמוד דיני התורה הקדושה ולהגות בה בתורה הקדושה לבד יומם ולילה. בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה, באמת ובתמימות, בלי שום חוכמות כלל. ותתבטל חוכמת הטבע מכל העולם, ובפרט מיימך ישראל הקדוש אשר בהם בחרת. ויתפשט הארת הרצון בעולם, וידעו הכל כי אין שום חיוב הטבע כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד. <coughs> ונזכחו לנו לרצון לקדושה, שיהיה רצוננו חזק ותקיף ואמיס בכל עת ובכל שעה לעבודתך וליראתך ולתורתך. ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה יתחזק הרצון לקדושה אצלנו יותר ויותר. כי אתה ידעת כי בשר ודם אנחנו, ומחומר קורצנו. ומי יעצור כוח לעובדיך באמת, הן השמיים ושמי השמיים וכל צבאם. מלאכים ושרפים ואופנים וחיות הקודש וכל צבא מעלה, אין גם אחד שיוכל להתפאר ולומר שיוכל לעובדיך. כי לגדולתך אין חקר, ושומך מרומם על כל ברכה ותהילה. אף כי אינוש רימה ובן אדם תולע עייף ויגע. ובכל יום ויום יצרנו מתגבר עלינו, ופורש רשתות ומכמורות לנפשנו. באורח זו אהלך תמנו פח לי. חוסה עלינו כרוב רחמך וזקנו ועוזרנו ואושיענו להגביר הרצון לקדושה, שנזכה להרגיל עצמנו ברצונות טובים תמיד. לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך תמיד ברצון חזק ובכספים אמיתיים ותשוקה גדולה ככלות הנפש. כמו שכתוב נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות ה', ליבי ובשרי רעננו אל אל חי. כלה אשר הריעו לבבי צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. אבי אברהם חמן, משוך עבדך אל רצונך. שיהיו כל מגמתי וחפצי ורצוני, חזקים תמיד לזכות להתקרב אליך באמת. ולא אסתכל על עבני העולם הזה כלל, ולא תרדוף מחשבתי ורצוני אחר הממון כלל. כי לא במותי אקח הכל. כי אין מלווים לו לאדם משעת פטירתו, לא כסף ולא זהב, ולא טובות ומרגליות, אלא התורה ומעשים טובים בלבד. ובין שיהיה לי ממון, בין לאו, בין כך ובין כך, אבלי ימי בשווה. ומה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, הבל הבלים הכל עוול. ואם גם לעבוד אותך, איני זוכה בעוונותי הרבים, על כל פנים זקני שיהיה רצוני חזק, תמיד רק לזכות להתקרב אליך ולעבודתך, ולא אפסיק הרצון לקדושה כלל. אולי אזכה שתעשה עמי נפלאותיך הנוראות, ותתחיל מעתה לקרבני אליך באמת. ותרחם עלי ברחמך רבי ותשמרני ותצילני תמיד, שלא יפול לידי זקנה לעולם, שלא תהיה עבודתך זקנה וישנה אצלי לעולם. רק אזכה לחדש עצמי בכל יום ובכל עת ובכל שעה, לחדש כנשר נעורי. להתחיל בכל פעם מחדש. ותצילני מזקנה דה סטרא אחרא תמיד. אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי, אל תעזבני. ואזכה לקיים דברי רבותינו זיכרונם לברכה, שדרשו על פסוק, היום הזה נהיית לעם. שיהיה דומה בעיני בכל יום ויום, כאילו היום נכנסתי עמו בברית. כאילו התחלתי היום לכנוס בקדושת ישראל. וכמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. ותעזרני ותחזקני ותאמצני תמיד בכל עת, שלא היאש עצמי לעולם שום ייאוש כלל. ובעוצם מדרגתי השפלה והפחותה מאוד מאוד, אזכה לקוות ולצפות לישועה אמיתית, לישועה שלמה תמיד. ואכבה והיחל ואחכה תמיד לזכות לתכלית השלמות כראוי לאיש הישראלי. אשר לכך נוצרתי, ולא ארפה ולא אעזוב את הרצון לקדושה. רק אחזק עצמי בחולת לחזק הרצון לקדושה יותר, להתחיל בכל פעם מחדש להשתוקק ולחסוף ולהתגעגע אליך ולעבודתך ברצון חזק חדש לגמרי. ותזכנו על ידי התגלות הרצון לקדושה שנזכה להמשיך יראה גדולה עלינו, ונזכה להתיירא ולראות ולפחות ממך תמיד, ולעובדך ביראה גדולה ובשמחה רבה. כמו שכתוב, עבדו את ה' ביראה וגילו בירעדה. בפחד וברעד נמליכך עלינו, אחד יחיד ומיוחד. עד שנזכה על ידי היראה הקדושה להמשיך חסד גדול מאיתך עלינו, ונזכה על ידי זה להמשיך שפע גדולה ופרנסה טובה בהרחבה גדולה, בלי שום יגיעה ובלי שום עסק ומלאכה כלל. רק אתה לבד תכלכלנו בלי שום עשייתנו כלל. ולא נצטרך לעשות שום עסק, ולא לשום מלאכה ומשא ומתן, ולא לחשוב שום מחשבה בשביל פרנסה. רק בחסדך הגדול לבד תחיינו, ותיתן לנו כל צרכנו מאיתך לבד. ונזכה שתהיה מלאכתנו נעשית על ידי אחרים, ויקוים בנו מקרא שכתוב, ועמדו זרים ורעו צונכם, ובני נכר יקריכם וחורמכם. ואתם, כהני ה' תקרהו, משרתי אלוהינו יאמר לכם. כי אתה יודע כי צרכינו הם המרובים מאוד, ואפילו ההכרחיות לבד הם רבים מאוד. אכילה ושתייה ומלבושים ודירות, וצורכי מצווה ייתן צדקה וגמילות חסדים, ושכר הלימוד ושאר ההצטרחות ההכרחיים, אשר יכולים חס ושלום לבלות הימים על ההכרחיות לבד. אנא ה' שומרנו והצילנו מזה וזכאנו להרבות בצדקה תמיד, עד שנזכה בזכות הצדקה להמשיך חסד גדול עלינו, ויקוים מקרא שכתוב עולם חסד ייבנה. ותקיים העולם בחסדך לבד, בלי תערותא דלתת הכלל. ולא נצטרך לעשות שום עסק ולא שום משא ומתן בשביל פרנסה. וכשם שבראת עולמך בחסדך הטוב לבד, בלי תערותא דלתת הכלל, כן תשפיע עלינו חסדך, ותיתן לנו כל פרנסותינו וכל צרכינו מאיתך לבד בלי עשתנו כלל. למען נזכה להיות תנועים מכל עסק ולעסוק רק בתורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים. ולא ניגע לריק, ולא נלד לבעלה, ונזכה להיות כרצונך טוב באמת. ותגלה הרצון בעולם, ותחזק את אמונת הרצון בחוזק גדול, ותבטל כל הספקות. ולא יהיה כוח למצח הנחש להטיל שום ספק ברצון חס ושלום. רק כולם ידעו אותך למקטנם ועד גדולם, ויכירו כולם כוח מלכותיך. וידעו הכל בידיעה חזקה ונכונה בלי שום ספק כלל שהכל מתנהג רק ברצון הבורא הכל לבד. יתברך שמו לנצח. וכמצווהי עביד בחיל שמאיה ודירא ערה ולא איתי דימחה די בידי וימר למה עבד. ותרחם ברחמך הרבים על כל הנפשות מעמך בית ישראל אשר נפלו ונלכדו ברשת חוכמת הטבע הרעה והמרה מאוד. ותוציא משם לשלום, ותעיר עליהם ברחמך הרבים מערת הרצון. ויתוודה להם מהאמת במקום שהם, שאין שום חיוב הטבעי כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד. ויזרחו ממצודתם לשלום. ומעתה תרחם עלינו ועל זרענו ועל כל עמך ישראל, ותשמרנו ותצילנו כולנו. שלא יהיה נלכד שום אחד מישראל בחוכמת הטבע חס ושלום. כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמים. כמו שכתוב, לולא ה' שהיה לנו, יאמרנה ישראל. לולא ה' שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות אפם בנו. אזי המים שטפונו. נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך ה' שלא נתנע טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוגשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עוזרנו בשם אדוני עושה שמים וארץ, עזרנו כי עליך נשעננו, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. וביחמך הרבים תמשיך רפואה שלמה לכל תחלוינו, לכל מכאובינו, לכל מכותינו. ותרפא כל מכות עמך ישראל בכל תיקוני רפואותיהם, בגשמיות וברוחניות. ובזכות וכוח הצדקה תרחם על כל חולי עמך ישראל, אשר שלחת עליהם מכותיך בעוונותינו הרבים. ותעזור שיהיו להם נפתחים להם פי כל המכות, ותמשיך ותוציא כל הקלקולים מכל הלכות רעות וכל הדמים העכורים והמקולקלים מתוך כל מכות עמך ישראל. בזכות הצדיקים האמיתיים הזקנים שבקדושה, אשר קנו החוכמה האמיתית, ובזכות קדושת שלוש רגלים, מועדי ה' מקראי הקודש, שהם קוראים ומגלים את הרצון. על ידי זה נזכה לתאר ולכבס ולהדיח את כל הדמים, עד שיהיו כל הדמים זכים וצחים וטהורים. למען יאכלו כל הדמים שבכל רמח איברנו ושסה גידנו לסבב סיבובם וילוחם כסדר במהירות גדול, כראוי להם באמת. ותמשיך היה לנו גדול מאיתך, ועל ידי זה נזכה שיסגר פי כל המכות בכל נגיעי עמך בית ישראל, באופן שנזכה כולנו, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לרפואה שלמה מן השמיים בכל מכותינו. כי אין אנו סומכים על שום רפואה וסיבה בדרך לטבע כלל, כי אם עליך לבד אנו נשענים, ולרפואתך אנו מקווים ומייחלים כי אתה רופא לשבורי לב ומכבש לעצבותם. רפא את כל מכותינו בכל הבחינות בגשמיות ורוחניות, כי אל מלך אופן נאמן ורחמן אתה. מלא רחמים זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. עושים אנו צדקה למען שמך, ומלא כל משאלותינו לטובה ברחמים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא כרעותינו תגמלנו. עוזרנו וראשינו וזכינו בזכות הצדיקים האמיתיים. בזכותם וכוחם תמשיך ותאיר אלינו הערת הרצון העליון. הערת רעב אדרעבים, רצון שברצונות. ונזכה לקשר כל הרצונות שבעולם לשורש הרצון, עד שנזכה כולנו להאמין באמונה שלמה וחזקה ונכונה שהכל ברצונך לבד. ולחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד לשמך הגדול ולעבודתך באמת, ברצון תקיף וחזק ואמיץ באמת לאמיתו כרצונך הטוב כל ימי חיינו לעולמי עד ולנצח נצחים. עד שנזכה לבוא לשמחה גדולה וכדבה רבה ועצומה. על ידי רצוננו וחוספנו החזק לשמך הגדול באמת. ותמשיך עלינו שמחת יום טוב קודש, תמיד, ונזכה להיות בשמחה תמיד ולעובדך באמת, ביראה ובאהבה, ובאהבה ובשמחה וחדווה. ויקוים בנו מהרע מקרא שכתוב, בשמך יהיה כל היום ובצדקתך ירומו, כי תפארת עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו, כי לה' מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. וחוס וחמול נעלינו, וזכינו ביחמך הרבים לבוא מהרה לכל מה שביקשני מלפניך. בצדקתך תצילני ותפלטני, עטה אלי אוזניך והושיעני. ואני תמיד אייחל והוספתי על כל תהילתך. פי אספר צדקתך כל היום תשרותך. כי לא ידעתי ספורות אבוא בגבורות אדוני אלוהים. אזכיר צדקתך לבדך. אלוהים לימדני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך. וגם עד זקנה ושיבה, אלוהים, אל תעזבני, עד אגיד זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך. וצדקתך, אלוהים, עד מרום, אשר גדולות, אלוהים, מי כמוך, אשר הראתני צרות רבות ורעות, תשוב, תחייני, ומטעמות הארץ תשוב, תעלני. טרף גדולתי ותסוב תנחמני, גם אני עודך בכלי נבל עמיתך, אלוהי, אז אמרה לך בכינוו קדוש ישראל. תרעננה שפתי כי הזמרה לך, ונפשי אשר פדית. גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו, כי חפו, מבקשי רעתי. יהיו לרצון עם רפי, והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגועלי.